Egunoan on gabo onongi torri zuen txolei Mugamers podcastera laugarren denboraldia azten dugu gaur. E, zer moz, zuen azken hilabete hau, pausan hartu dudana, zuek ikusten uzuten bezala, ba, ba bueno, nik e, pixkat guelta dune, ez ez? Ez dakit oitura e, bueno, pasatzen da igual bi iruazte grabatzen ez duela, eta pixkat sentitzen dut, ba, ba, ez dakit ez, galtzen duela pixkat praktika. Bueno, saiatuko gara, saiatuko gara, e, beti bezala, ba, ba nere oiko txapasartzen. Eta, e, eta, eta, bueno, ba, zuek nola baitez, entretenitzen. Eta, bueno, beti bezala, badak izute, hau, e, bideojokoen podcasta dela, bal, baita ere, ba, nire mintza praktika, ez dakita hasiera esan dudan, <risa> Baina, bueno, hau, betikoa, ba, ez da? Eta, bueno, ba, nire partez, nire partez, azken, e, azken lauazteetan, ba, bueno, eman dit, hastia ez, bideojokootara jololazteko, e, gaur analizian ekarriko dudana izango da, E, katulu e, Dark Corners of Earth, Izeneko bideojokua, Bideojoku e, oso zarra. Oso eztain zarra da, ba nere bikotekidea sartu zela e, gelara eta ikuste aberzaren intzaten jolasten eta ba, fiskat egon zen ez, 2 e, segundo ezan ikusten esan zuen, Jo, ze zarra dan bideojoko hau, ez? <laughs> Berratas ba uno, ba ba san bideojokua urtepilo bat nitula hor, eh paor ba, estime nuela nere liburutegian eta ba, beti gauza bat, baten gatik eta bestengatik ba ez nintzen jolasten bere garaian jolastu, jolasten saiatu nintzanean ba, bugak zirela eta e, faioak zirela eta e, ezin izan nuen jolastu, e, gustatuko letea daken bezala eta ba, aurreatzen zuet, e, oraingoan e, ez dut, <laughs> ez dut lortu ukatzea ba, eta komentatuko dizuet zergatik bueno ore pentsatzen dut jolastu duana ba eh baboz da emango diala ba eh bide jokoren analesia egiteko bestetik bai beti bezela ba honetan ere bai zaituko alde batetikan ba berrietaz astean e, izan dut berri nabarmen eta edo bueno azken asteetan izan dut berri nabarmenei buruz hitzegitea e, pixka bat Eta bestetik ere bai, ba, eh orrlako eskeintza interesgarrek gusten baditut, ba, ere bai gustatzen zaio dela jartzea. Eta hau esan da, eh musika pizkatigok dut eta joango gara asteko, e, bueno, azken asteetako eskeintzarekin. Eta, azken zailoan komentatu non bezala, eh, Warhammer-eko eh, Space Marine B, Tristonako arrakazta izan da. Eh, gero komentatuko dut berrietan, zeren eh, ba, bueno, elkarrizketa horra azaleratu da eh, estudioko buruari, pixkat komentatzen bere inpersioak, ez? Eh, ba, Zer inpersioa izan ditun, hori, bideokoaren eh, garapen prozesuari buruz, eh, kaleratze prozesuari buruz, eta batez ere, Ba, zein diren, bere, bere iritzia, ba, zergatik ez izan duen bideo jokuak hainbesteko arrakasta edo edo hainbesteko harrera ona. Eta honen inguruan, Humble Bandel e, wegguneak, ba, e, Warhammer-eko bandel bat, edo joku multzo bat e, planteatzen digu, bertan, baneko joko interesgarriak ditugunak. Alde batetikan, e, Chaos Gate bideojokoa e, dugu dela horlako, ba, ba bueno, e, txandakako rol, rol, Bideo joko bat dugu, eh, bakarkakoa. Eh, naiko grafiko politak dituen, eh? Eta neri, bueno, bon, naiko interesgarri hori ditzen zaidana. Eh, bestetik ere bai, battle sector. Dela, e... Eh, eh, zia, e... Eh, ba, ere bai, estrategia, taktiko eta bar. Behan kasuenetan, e... Eh, ba, bueno, Demon Hunters gaizkiz banago eh, Guardia Grishen, eh, bueno... Eh, E, fakzioan, ez, pixka bat jartzen gaitu e, edo horren renpapenean jartzen gaitu eta battle sektorren e, izango du, ba, bueno, estrategia e, joku oikoago bat e, Gladius edo town of War antzekoa porlako bo, estilo horretako bide jokuak non, ba, bueno, e, fakzio gehiago izango ditugu, kasu netan gaizkiaz banago joku basean e, tiranidoak, nekroiak eta Eh, ez dakit eh, fakzio gorri bat dator ez dakit ze, ze fakzio dan zeren eh, ba, bueno, eh, Warhammeren fakzio pilo bat daude eta fakzio pilo bat daude kolore oso antzekoekin edo berdinekin beraz, ba, bueno, kasu honetan ez dakit zer dian ez, eh, eh, ez dakit Blue Dengelsak diran edo beste fakzio bat, baina bueno eh, battle sectorrao, estrategia joko hau hor da kasutere bai honetan. Eh, ba, Eh, Beste alde ere bai, eh, War, eh, Age of Sigmar, eh, Realms, of Realms of Ruin eh, jokua daukagu ere bai, eh, gaizkiz banago eh, bakarkako jokua dugu hau ere bai, holako kristonako animazioekin, eta kasunetan, ba, Age, of Age of Sigmar eh, munduan eh, oinarrituta dago dela hor lako Warhammeren eh, fantasia mundu tartean berria zeren, eh, ba, banago, eh, 2003 -an, 2003 -an, 2003 -an, ez banago bi milata mairuan, bi milata maik, anezak ez urtean izan zen, bat kaleratu zutela, hil zutela ez, eh, The Old War izeneko zetina eh, edo, edo, edo, bueno, bere mundu fantastikoa, eta, hau honek eh, pixka bat ba, ba kurritu zuen ez eh, Relation of Ruin hau, da, hor lako, Ez dut jolastu, eh? Ematen du orlako eh, estrategia RPG orlako joku bat, erdi taktikoa. Eh ikusten dudanez, ikusten dudanez beste jokalarien aurka jolas gaitezke eta gainera, ba, oso interesgarria bai badaukala gure mapa propioak sortzeko erreminta edo aina erreminta, eh? Ez, ez dugu du bakarrikan, eh, ba, bueno, beste jokarien arka las tuko, baiste ke sortu dezakago eh, borroka hoietarako nahi ditugu mapak. Eh, horretaz gain ere bai, eh, Warhammer Inquisitor Martyr daukagu Dela eh, bueno, bai bakarkako edo bai kooperatibokoko Olako action RPG bat. Eh, bestetik ere bai, Shatas Blood Antif de Dela <laughs> Warhammer 40.000ko Horko en eh, ba, bueno, inguruan sortutako oso bideojoku simple bat, baina nahiko entretenigarria garria, bidimentxeotan. Eh, Osom nautz eta horrelako bideojokuei ba, naiko bueno, horrelako eh, eh, bideojokak gogora ekartzen dizkit. Oso simplea, normal, ez da oso gareztia, baina, bueno, eh, interes garria eh bestetik daka squadron der e, ba, shooter, e, shooter bat, ez? Eh kasu e, unitateare aerioak eramango ditugu. Eta gainera, horretaz gain, ba Chaos Gate bideojoko ba dela bideojoko garrantzitsuena edo ba bideojoko e, batzuk eta deskontu batzuk ere bai e, ekartzen e, ditu. Eh guzt multze guztio hau 13.54 €tan eskuratu daiteke Humble bandelen, Eraz, ba, bueno, esan bezala, e, bau, Space Marine B jolastu barbat duzute eta horrelako mundu guzti hori eta setting guzti hori ba, asko gustatu zaizue. Ba, e, sartu zaitezkete handbel bandelen eta eskuratu eta gainera aukeratu, ban e, zuen diruan norantz e, edo zertarantz e, dedikatu nahi duzute ez? Bai, ONG-tara, bai estudiorako, bai distribuidorako, e, handbel bandelentzako, nahi duzu, nahi duzu nentzako. Beraz bauno, or esan bezala, ba, eh bandel interesgarria. Bestetik telefonotan eta aste honetan ez dakiz zen zenbat eh bueno, zenbat denbora egongo den eh, doan, baina eh, eh oso oso joku interesgarria, hasi naiz jolasten. Eh Mus Dash izeneko jokua da orrlako joku musikal bat, non eh ba bueno, eh pizka goratzen nauez, ez, eh, joer, noa san noa san bideo de hau, em eh, gitar giro eta horrelako jokoetara. Kasu honetan, ikusten den bidejoko bat du, non gure pertsona ja. E, ba, bueno, or, e, korrika, eh aterako da eta e, aurrean dugun, ba ez dakit, kotxe olako monstruo bat, ba, e, goxokiak eta barbotako ezkigu eta hoiek bota, eh kolpatu golp, bueno, barko ditugu e, ritmoa erabiliz. Oso joko entretenigarria, oraintxe bertan doan, esan bezela, muzdash Eta guztiz gobenda garria, eh? ez dauzka, o ez dut ikusi hor lako eh, beste mikro ordeinketak eta horrelakoak. Momentuz, beraz, ba bueno, esan bezala oso, inter oso interesgarria, muchdash, doan, androiden. Beste tikere bai, konkistadorio, dela, hor eh, lako aventura grafiko joku bat, eh, oso politan, non? Ba, bueno, izango ara hor lako bat, eee... Eh, Ba, Mamos ma 16. menteko konquistador bat izango gara, eh, norbait zombi bilakatu gara eta e, ba, mundu horretan ig, mundu horretatik igaroko gara, eh, esan bezala, ba, eta eta orrlakoak e, ba, bueno, e, soluzionatzen eta bar, normalen jokoa bederatzi, berrogeita bederatzean e, kobratzen da, orantxe bertan, berrogeita marxentimotan. Ez dakit, ez daukat egorlako kolokatuta, edo ez dakit orlako fitsatuta joko hau, eta beraz, e, badakit kritiekako zonagudiaela, baina ez dakit noiz e, edo zen maiz egoten dan deskontuan, beraz, ba, bueno, e, berrogeita mar <laughs> marxentimo e, sobratan badaukazote, e, ba, Google Playen, Konkistadorio daukazote. Bestetik ere bai, e, Digitize e, distribuidorak, dela, ba, Google Playeko distribuidora bat, e, bizpairu joku jarritu deskontuan. Kasuenetan, mai jokuak dira. E, hauetatik adibidez, interes garrinak, seura eski, ba, Terra Mystica, e, ose joku, mai joku mitikoa. E, Kasuenetan, bertxe digitala, normalen, amarre eurotan dago, orain bertan 6 eurotan. Beraz, ba, horren joku, horren, jok e, ba, bon, uzalak batzarete, ba, interes Eta bestetik ere bai, ba, mai jokuen e, munduan, Through the ages, izaneko bideo eh, mai jokuaren moldakete ere bai, ba, eh, deskontuan dago, kasunetan, prezio, aurrekoaren prezio berdinean. Normalean amarre eurotan, eta orantxe bertan, 6 eh, eurotan, ere bai, ba, mai jokuaren zaleak bazarete, ba, oso interesgarria. Beste tiket, azkene, azkenekoz, eh, Google Playen ere bai, eh, Worms Mobilization, eta Worms WMD Mobilization eh está aquí zuten ba wounds joku mitikoa non eh, ba, ba bueno, eh, e, dakit, nora, nora dien eh, gusanu batzuk eh ba, bueno, batzuk gara eta beste taldearen aurka borrokatu barko gara ba, eh, boten, kolpatzen tirokatzen bomba botatzen eta ber ez hau ah, goratzen eh, bueno ni chikea nintzen eta bar oso joku entretenigarri zela duela urtepilo batez dura jolasten Eta, ba, bertxio ofizialau, Worms jokuaren e, bertxio, bertxio ofizialau, ofizia ez den, bueno, naiko e, bertxio pirata pilo bat ditugu, e, normalen 6 eurotan dago, eta horrentxe bertan, bat berrogeita marrean, bat berrogeita beratzea, nobe esan da, beraz, ba, bueno, ere bai, oso oso interesgarria. Bestetik, Stimen. E, e, e, Stimen badukagu, metro, e, 2008, hogeita mai, mairu, redux dela eh, ba, bueno, zute, jolastu, ez da oso joku berria egia esan. Eh, ez dakiz zen baturte dituen, bi ratzen hain ez horrenche bertan biñeta mala ukojokoa da. baina ba, ba, bueno, jokonen grafikoak ba, ikaragarrek dira da, zetina, guztatza, eta settinga unibertsuan ere pila gustatzen holako eh setting apocalíptiko bat, non, beren momentuan eh, ba, bueno, bomba bomba nuclearak botatzen eta kasu eh nor da eh Mosku ko talde batzuk ba ba nuklear horretara ba, ba, bueno, horretatik bizirik ateraziran eta non ateraziran bizerek saren eh ba bueno ausbadak zute vamos ba, kuco metro geltokiak ba, oso oso sakon ibiltzen dira ez askok adibez ba 1 metro eran edo ibiltzen dira beraz ba bueno, e, guzti honetan eh eh ba bueno orr mm, tal de hoietako ba ba bueno Artemizeneko eh ba, bueno, eta hor inguruan ba, Kristonako aventura bat biziko dugu ba e, naziekin e, espartanoekin ez e, fakzio ezberdinekin eta bar oso oso interesgarria eta bai Metro 2033 izan zela lehen joku hau eta bai Metro Last Light e, bertsio biak Em, remasterizatuak, redux bertsioak, ointxe bertan bi eurotan badi, baditu zute, bakoitza. E, Joko hau askotan e, oparitu da edo bueno, askotan egon da baina, bueno, ba, azk, azkenean bi euro dira eta ni, ni pentsatzut, ba, pena mereziduela. Bat batez ere, ba, bakarko COVID-19 jokoen zaleak bat zerete, ba, ba, pena pillo bat merezi du. Bestetik, bestetik, e, West, Westland hiru dela olako rol joku bat, e, nik ez dut jolastu baina gameplayak ikusi ditut eta asko deitzen hau Bai zetina, zer bai da e, mundu posak pokaliptiko bat, e, eta baita prezio ere, zer normalean, ba gutxi gora bera, hogeita mar euro inguruan egoten da, eta horrentxe bertan zazpierutan daukazute, gaina ba, bueno, beste bandel batzuk egin dituzte, batel ezekin eta bar, E, eta gero gainera ba, bandel potente ba, o, potenteago bat ba, e, DLC gehiagorekin. Horrent tio bertan esan bezala me, bertsiomerkkiea, 6 ba, hirurogeita e, heeretzian daukazute eta haninpensatu bat pena merezi duela. Mentzat eema duzu pistatxo bat gameplayari zeren, ba, ba, historiatik eta grafikoetik eta bar ba, ba, pentsatut ba, pena mezi duela. Etahauan da osan da goazen asteko berriekin. Eta berri Nabarmenen artean, azken aste hauetan, e, nabar menena, nabar menena, izan da, ba, Concord bideo jokuaren kristonako e, desastreaz. E, Sonic dirupio bat sartu zuen bideo joku honetan, izan barzela olako hero shooter bat, ez? E, gutxi, em, hero shooterrak e, azkarrago izan da, ba, e, Overwatch bezalako bideo joku tira, ez? E, bere momentuan, ba, kristonako gorak izan zuten bideo hauek. Eta, e, ba, bueno, ba, bere momentuan bere garaian Sonic pentsatzen zunez, e, ba, da honek jarraituko zuela. Gero gainean pandemia etorri zan, eta bideo demanda asko igozan zan. Eta, e, ba, bueno, ba, pandemia pasatu zan, nola baitez interesa jaisten joan da, bere momenten ikusik genuen nola, e, overwatch bi... E, Ba, e, bueno, bon, bon, prezio finko batean ez, e, kaleratu nahi zuten, edo eta kaleratzen saiatu ziren prezio horretan. kaski ez banago ezakit iruro gehi edo berro gehi eurotan ezakit, ez nago ziur. Baina kontua da, ba, ikusi zuten ba, e, horrelako alternatiba, art, e, doaineko alternativa pilo bat ditugu. Kasuenetan ez, em, ba, counter strike ez da hero shooter bat, baina, bueno horrelako orrelako bideojokoak adibez ikusi ditugu ba, ba doaineko modelora pasatu dirala, eh? Microtransactionek, eta bar, ordaintzen direnak. Eta, ba bueno, ba, Overwatchekin ikusi genuen nola saidetu zean prezio finko batean kaleratzen, hau honek ez zuen e, funtzionatu eta doain jarri zuten. Eta, ba Fast Forward, eh, duela aste 3, bai, bizpa 3 asteetara Juan Gogara, non Sony saidetzen da konkor kaleratzen eta konkorrek Ba, e, ez du estu batera rakasta es gaeskis banago por momentuan momentoan jokalari baino hokalaribaino e, aldi berean e, ba, bueno, e, batu zituen bueno e, eta hau estreinu batentzako eta batez ere eh estreinu kalibre honetako estreinu batentzako ba izan da kristonako e, e, kolpe batez. ez? Bueno, asteak pasatu direla informazio gehiho jakiten Juan, juan, juan gara, bideopillo bat. E, ag, ag, agertu dira YouTubeen, ba Sortzaile pillo batek eina ba zergatik han fallatu zuen eta bar. Eh nik ez dakit, orrlako bideo bat ikusita, e, ez dakit zergatik fallatu duen, videojokuar, videojoconet. Zeren ba, bueno, erresa da esatea, ba interes agentzi dela eto alt, doañeko alternativa daudela tabar. Baina gero ikusten dugu adibes, ba, e, son gukon, e, e, dark meat bukon edo horlako, ba, joku bat, ba, prezio altu batean ateratzen dela, eta kristona saltzen duela, ez? E, Space Marine bera, ba, pentsatzen genun, ba, nolabiteko kalerat, nitsosko kaleratze bat izango zala eta kristona karago arrakazta e, e, izan da bide hau beraz, klaro, nene, Pentsatzen asko simplifikatzea dela, ez? Zergatik konkor kristonako, ba, bueno, kolpea jasandun, e, ba, bueno, ez zelako e, doa, doan, doan ez zelako atera edo, ba, ez dakit, ez? Oso presidipetatua irutzen zait, e, seguran, segunuenek, e, eta ziur nago, ba, faktore bat izan dela, beste faktore bat izan leke ere, bai, ba, ba, bueno, ba, genero honetako jendea, ba, pixkat, e, beste bideojokutara E, jolazten nahi dela momentu honetan. Eta normalean, hauetako bideo hau, bideo joku bat e, dominatzea, banaiko nahi kozai ezaten dela, eta beraz, Claro beste joku batera, antzeko joku batera pasatzea, ba, ez da oso aliziente da, interesgarria zeren pilo bat kostatu zaizu ez, e, joku hori dominatzea, eta orain beste batera aldatzea, antzeko izan, izan da, baina ez berdina. Ba, segura ez da aliziente, ez, ez da, hor faktorez berdinak egon dira, baina egia da, ba, ba, oso jokalarik gutxik e, gutxi batu direla. E, diru dienez, diru dienez, e, kaleratze gunean, oh, salduz, hori eta guzmila kopia bakarrikan salduzean, hori oso-oso gutxi gutxi da. Eta esan bezala, ba, bueno, asteak pasata, ba, informazio gehiegi jakiten joan gara, eta dibez jakin izan duuedo, bueno, ez dakit ofiziala dan, baina, bueno, jakin izan da. Bagutxi gora bera estimatzen dela 400 milioi dolar gastatu dela honen garapenean. Es eh, claro, eh, hau dirupillo bat da, baina eh, ba, kontekstuan ba jarrita, ba ba segurazki eh, informazio interesgarriago da. Hau da, The Last of Us bigarren zatia 200 milioi kostatu zuen, ez? Edo adibez, hori eh Horizon Forbidden West ere eh, bai, berreun milioi kostatu zan, eh, Marvelen eh, Spiderman B eh, irurundan ma, bost gutxe gora bera, eh, bueno, eta ba, GTA bost gaizkiz banago, ere bai, berreun milioi gutxe gora inguruan, ere bai, eh, kostatu zun, beraz, klaro, diru horren bikoitza gastatzea ez? Eta gainera, ba, joku honek hainarrera eh, txarreizeta eta bar, ba, esan, esan da son inrentzako, ba, kristonako kolpea. Hain kolpe gogorre esan da, eh, jokuaken hendu dutela esalmentatik. Ez dakigu, ez dakigu, haber, denbora pasata eh, doaineko moldaketa batean kaleratuko duten, edo mm, saietuko dira, ez? ze ozer konpontzen Edo, ez dakit ez, publizieta eta kampaina potentia gobat egiten, zeren jende askok ezun e, joko niburuz e, jakin ba, berri hauek ateraz iran arte. Beraz, ba, bueno, e, momentorenetan gaizkiz banago, ba, bide jokoa salmentatik kenduta dago, eta ikusiko dua, ber, datorren asteetan edo datorni hilabetetan berriro kaleratzen duten. E, beste berri garrantzitsu bat, ere bai, az, azken azteetan jakin izan duguna, ba, e, diru dienez, ba, Ubisoften e, egoera ekonomikoa neko txarra dela. E, nahiko txarra da, zeren e, bueno, e, azken urteetan, ba, akzioen prezioa geizten joan dira, eta e, diru dienez, hori ba, ba, bueno, arazo bat da, baina beste arazo bat da, e, Ubisoften e, Bueno, en modeloa normalean eh franquiz bihurtu franquiziatan oñartut da gola, ba, di bez, ba e, e, bere momentuan arazoak estan dituztensen urtero hasasenscrit eh video bat kaleratzen zuten eta ikusten zuten ba pilo bat zituela eta eh ba horretara zen zerak kaleratu kaleratu e, bi urteko kaleratze data keman zituzten hasasenscrit Jokuetan, bainan, e, ba, bueno, alde batetikan akzioak pioa jetxi dira, bestetik e, saiatu dira, ba, ba, joku hauei berriro ez, e, urteko kaleratze e, data bat jartzea, eta horrek seurazki ba, jendean nahiko kezkatu du, ez, du, ez dutelako bueltatu nahi, E, ba, bueno, ba, e, failio asko dituen dituzten jokutara eta garrantzitsuena ba azken asteetan Star Wars Outlou kalderatu zutela, e, Pute kanpaina oso potente batekin eta e, ere baiik e, ba, bueno, oso arrera txarra izan duen bideooku bat e, izan dela. E, komentatzen da dibidez ba, bueno, er, er, er, kritikak ez dira oso onak izan, E, bestetik ere bai, e, ba, Ubisoft oso modelo predatorio bat dauka, ez? Non, e, alde batetik kanba, prezio full price guztia, ez? E, sartzen du bide jokuan, ez dakizzen batera, kalera, atera da, baina segura eski gutxi gora era bide konsolatan laro euro inguruan atera dela, eta gainera normalean, ba, bide barruan mikro ordeinketak eta bar sartzen dituztela, ez? Beraz, e, ba, historia ez bada oso ona, eta gainera, em modelo, joko hauen modelo ekonomikoa ez gu gustatzen eta bar, ba, ba normalean oso pinta txarra dauka. Egia da, bideo joko hau, e, grafiko ki oso, oso bueno, oso e, pinta ona dukala. Baina, azkenean, ba, ba bueno, oso harrera txarra izan du eta honek eragin du, ba, presionak areta gehiago jeistea, ez? Eta horrentxe bertan, ba, bueno, e, rumore pilea dauka, daude, ez dakigu polizioa, <laughs> Rumorea guetatik zein izango den e, ba, ba, egizkoa. E, batzuk esatu dute, ba, Ips Gilemo dela estudio, bueno, inpresaren burua e, kaleratuko dutela, ikusiko dugu. Besteatik komentatzen dute, beste rumore batzuk agian e, saltzen dala estudioa. E, gauza kuriosoa, zeren, e, esamezela, oso frankizia potenteak ditu. Bere momentuan, e, Microsoft, e, Blizzard, e, King erosi zuenean akquisición barkato adquisición Blizzard King erosiozuenean eh Ubisoftek e, pakete horretako zati bat erosi berri izan zuen, ba monopolio kontuei kontuengatik eta bar ba e, erosketa hau suertatzeko eta esan bezala ba, ba, ba bueno gaur egun dagoen estudio potenteenetariko bat dugula eta bere gora ekonomikoa dureden oso txarra dela, ez? Azken berria jakin duguna E, bagian e, saltzen dela eh Tencent e, enpresara ez? E, enpresa empresa saltzen dela. Ikusiko dugu, ze normalan Tencent ez da saltzen e, ba, bueno, dena erostera, baizik eta ba, bueno, pakete bat erosten dula, noraiteko ba injekzio ekonomiko bat egiten dula erosten duen enpresa horretan. Beraz, ba, bueno, ikuseko dugu, ikuseko dugu, niretzako ba, oso ap apokaliptikoak dira, ikusetuan bideoak onzen e, honetan e, ez dutu usteain dramatiko izatea, baina egia da, huiz ba, bueno, e, ofte daokan modelo ekonomikoa honon, urtero ateratza dute, Assassin's Creed bat, urtero ateratza dute, e, Far Cry bat, urtero ateratza dute, e, Assassin's Creed futurista bat dela, Watch Dogs, Watch Dogs Sleeping Dogs? Watch Dogs uste dut dela eh ba, orlako, ba oso, ez, e, oso estrategia ez e, zuzena dukala, ez? Ba e, gauza funtzionatzen duela eta horren inguruan eh garatzen dute eta horrek claro egiten du enpresa ba nahiko eh e, azkenean ba, ba, norabide aldaket aldaketetara eta barrez. Eta beraz ba bueno, esan ikusiko dugu, a ber, e, ze gertatzen denan Ubisoftekin. Bestetik, eta zentzu honetan ere bain ba, bueno, interesgarria, zeren uizautek e, ba, bueno, bakarkako bideo ugari gari kaleratzen duela. E, ba, Dirudien ez, e, jok, e, jokalarien erdia baino gehio, nahiago dute e, bakarkako bideo joku, dituzte bakarkako bideo ez eh honek ba kontrastatzen du azken eh ba hasta urtetan ikusi duguna non eh ba bueno eh e, garrantzi pillo bat emantzaio multijokalariari eta eta laguneekin jolasteari eta bar eh cooperativo pilloat garrantzi de mansaye eta ba, ba, azken urtera arte aurten arte ikusi duguna adiez ba Helda Ibersec kristona Caracas ta duela Space Marine adibidez, ere bai, izan harrakasta baina gainera, ere bai, bakarkakoa baina, kooperatiboan egin bai, jolastu daiteke. Beraz, ba, bueno, badago, ez? esan dezakegu badago lau indekan erantzuna ba, e, publikoaren partez horrelako ba, bide jokuetara, baina ba, diru dinez, jokalari asko pasatzen ari direla, ba, ba, bakarkako jokuetara, ez? Eta ikuske duga ber, ba, ze egueran usten duen panorama, zeren Eh, ba, bueno, badakigu bidikonsoletan adibidez, badudela estudio gari, ba, nauti do, adibidez. Eh, ba, karkako bidik jokoak, edo, bakarkako karkako jokoekin, ez, eh, egiten duten la negozioa. Besteak adibidez, ba, bueno, ere bai eh, rockstar, ere bai etortzen zaiz burura, zeren, ba, bueno, eh, hor da, daukagu jetea nor, normalen, ba, karkako bidik joko bat da, badakigu, ez, eh, ro, e, multijokala, eh, zea, jeteako multijokalaria hor oso potentia dela eta diru pila bat ematen duela, baina negia da, ba, jende gehienar itxar, itxaroten nahi dena jetea ba, zeira eh, bakarka jolasteko izango dela. ez. Beraz, ba, bueno, o, e, zaki, tendentzia interesgarria niri <girrisa> partikularki ba, nahiko gustan zaiz, zeren bakarka jolastearen zale eh, zutsua naiz, eta eh, ba, bueno, ba, eh, urteak pasatzen direla eta nire reflejoak eta bar eh, moteltzen direla, horlako e, ba, bakarkak e, bakarkako bideojokoetarara, bakarkako kanpainetarara eta bar, ba, ba, bueno, gehiago animatzen naiz eta eta ikusiko da ber, eh zein dan e, publikoaren erantzuna, baina hau ba interesgarri izanda. Bestetik ere bai, komendatzen unen bezala ba, e, Space Marine eh e, Co Interactive Co, e, buruak eh elkarrizketat, elkarrizketatu dituzte. Eta, ba, ba interesgarri izan da emand dituzten eh erantzunak, ez? Eh zergatik peraien usteetan, ba, e, arrakasta izan dan jokoa zaren. Gogoratu zakugu, ba, e, bere momentuan Space Marine bat. Ba, bueno, ondo salduzan bideojokoak estan baina ezan e, joku mainstream bat, ez? honek e, segurazki, ba, ba, ba, bueno, bere eh motivazioa zergatik? Bueno, e, Warhammer agian Ba, seguraski, miniatura eta mai jokuen e, munduan ba, oso maestrinioan edelako, baina e, ba, bueno, orokorrean bide jokuen munduan, munduan eta eta mundu normian ez, esan zakegu, ba, ez da maestrinioan bat, bat ere, eta bere momentuan ba, Space Marine bat e, ba, bueno, ondo salduzan, ez da enkristianako salmente izan, baina ondo salduzan eta oren txabertan ba, Space Marine e, bi, ba, txurrok bezala saltzen nahi da, eta buruak komentatzen duen arabera ba, Berak pentsatzen du jokoaren e, ba, bueno, e, aldein ba izan alde dira eh direla ez eh beraiek hobe egiten duten eh ba esparrutan hobe ba, lan egiten ez edo hobe lantzen edo e, eran nada no emaitza hobeagoak lortzen saiatzen. Hau da ba beraiek eh ba bueno, gustatzen zaie edo hobe moldatzen dira horlako bakarka kanpainetan. Eh, joku nahiko pasileroak joku eh, bueno, argumentalki ez direla ba, kristanako jokuak, baina batez ere ba, akzioan eh, oinarritzen diren bide jokuak, eta ba, berak komentatzen duen bezala, ba, ba, estudioan normalean ba, joku hauetan ba, oso, oso onak egiten ditu, bere ustetan, eta pentsatzen du Ba, hau izan dela, ba, ba, arrakastaren e, ba, motivazio bat. Bestetik komentatzen du eta ez dakit, e, mezu bezala uzten duen ba este estudientzako, baina pentsatzen du ba, ba, estudio pila bat e, daudela gaur egun saiatzen direla, berak esatu e, jokuaren e, alkantzea alcancea e, exageratzen dutela, ez? Saiatzen direla gauza asko egiten joku berdinean, ez? Mekanika pila bat sartzen E, bueno, e, gauza asko sartzen, historia haunditzen dena, saietzen dira guzti hori egiten eta a, baskotan gertatzen dena da, e, ba, bueno, e, joku ateratzen dela eta eta esparru guzti hauek ba, ez daudela ondo, ez? E, erdi bukatutak edo ba, ateratzen direla. Eta ba, pentsatzen du, ba ba bueno, izan daitekeela, ba segurazki e, motivo bat zer eh ba, bueno, ba, e, Publikoak joko hau e, erosi duelako eta beste joko batzuk ez dituelako erosten. Bueno, interesgarria, interesgarria e, pff, da pixka bat eh bai hobietate bat, ez? Ez dakit, ez dakit joku dakit askok faiatzen duten, ba, e, gauza asko egiten saiatzen direlako eta gaizki ertzen direlako, zen azkenan eh bai Badakigun nola diren eh bideojokoen e, bueno, e, zaleak eta bi bi iru, bi iru, ah, bi, oh, ba? biur, ba, pilo bate maten diote dagoen momentuko bideojokoari eta eh ilabete bat barru, ba, joko hori aztu dute, zeren beste badaukate buruan, ez? Eh, ba, bueno, ba, segurazki sobreestimatzen dugu, ez? E, joko hauen honen Baina da, ba, bueno, ere bai, e, bide jokoen, e, e, nola da, esan gotu, ba, mediotan eta bar, hau, ba, ba, ondo saltzen dela, ondo exageratzen direla zifrak eta bar, eta, bueno, interesgarria dela, ere bai, jakitea, ba, gara estudio baten buruaren, e, ba, iritzia zentzorretan. Eta, bueno, ba, hau izan dira asteonetako berriak, orain e, musikaz aldatuko dut, eta... Juan Gogara, Azteco, Analis y Arequín, Xamecela, eh, Call of Cthulhu, Dark Corners of Earth. Egalokatulu Dark Corners of Earth, e, gaizkiz banago, utxegorara, 2006-an, 2006-an, 2006-an, aterazen bideo bat da, bideo e, joko bat zan, e, bere momentuan Bethesda kat e, distribuitu zuen, eta garatzaia da e, Headfirst head Productions, ez dakit gaur egun jarretzen duten. E, bere momentuan, ba, grafikokin nahiko potentea zan, eta egia zan da, ba, e, zentzureten e, ni musale shutsuan intzan ez, eh honen e, inguruan eta bar eta ez zeuden, ba, ba, bueno, kaleratze ugari, ba, e, katuluren edo mundu, bai, bai, bai, la llama de Katulu, es mundu horretan pixkat ez hartzen zirenak. E, bere momentuan, ba, bueno, e, interesa pilo bat e, karrezidan, egon nintzen analiziak ikusten, saietu nintzen jolasten, baina oh, nire ordena gaioak ez zitun hor lako bidehokak jo, e, jolasteko ba, potentzia hogari, beraz, Fiskat ba, bere momentuan, ba, ba, frigorifikoan utzi beharrezen nuen, eta urteak pasatu zian, eta bere momentuan ba, ba, bueno, ja lanean, ari nintzenean, eta diruena nuenean, eta bar, ba, e, ba, e, estimeko eskintza batean eskuratu nuen. Eta hasi nintzan jolasten, ez. Bere momentuan, bere momentuan ba bueno, hasi jolasten eta eta hasiratik ja astentzan, eh bueno, jokoak arazoak zitun, ez? E, blokeatzen zan, eh bai boak zitun, burpilo bat zitun. E, bere momentuan ba bueno, arazoa, arazo arazugari izan zituen bide joko honek. E, klaro, ni jolastu nuenean, zara ikusten egon naiz, eta badaude daude joku batzuk jokubatzu gaur egun nahiko ugari, zoritxarrez e, gertatzen da, baina e, ba, bide jokupioa daude e, bere momentuan ondo funtzionatzen zutenak, eta hardware moderno batean, naiz eta izan, kristonak ordena bat, oso potentia eta bar, e, gaur egun ez dira patere ondo ibiltzen, eta faiopia daude, eta ejokuak izten dira automatikoki, eta beraz, ba bueno, horlako e, joku pilo bat daude gaur egun, ba, gaur egun go eta bar, ondo ez, ibiltzen ez dienak. Kasuenetan, ba, berdinea gertatu zitzaidan, ez? E, bere momentuan, ba, fallo pilo bat izan ditun, ezin ezan nuen jolastu, eta ba, horrut zin nuen, e, jakinda, zetik eta batekin jakinda, ba, segura eski, ezin nuela jolastu. Ehm, klaro, Fast forward, e, duela hilabete bat edo, horri ba, kusin nuen, nereztimeko oliburut egin, eta esan nuen, emako diotez berriro e, beste, beste e, aukera bat, ea ber e, jolastu, e, jolastu aldudan, zeren, goratzen dut bafailoek zituela, baina agian ja gaur egun ez, e, baude komunitateak egindako bapartxeak eta bar, hauri komp, konpontzen dutenak, ez? Eta, ba, bueno, iztalatun nuen, asti, asin nintzen jolasten, eta, ba, bueno, nahiko hondo ibiltzen zen, e, eta, ba, bideohukuan, ez ez, e, historian e, ordu tapiko eramatzen nuela, ba, ataskatu zen e, momentu batean. Eta hor, nintzen berriro bilatzen partxeak eta bar, haber, zer, zer obekuntza zegoen komunitatea aldetekan, zeren e, garatzaileak, bimila eta seitik ez dute, ez zuten ez partxeik ez azer kaleratu ez. E, horrek eraman izan, ba, Vortex izeneko ba, ezagutzen zuten software programa hori, ba, non modak eta bar e, deskargatzeko aukera ematen duen eta hortiko ma ba, e, bizpairu mod deskargatzeko eta jokuan aplikatzeko eta ber zer modu zibiltsan san. Eh, buga kideen konpondu. baina <laughs> baina ba, bientzat, grafikoki ba obekuntza bat ikusi nuen. Hala ere, hala ere, gaur egun ba, oso zar ikusten den e, bideojoko bat dugu. Hiztoria aldetikan, eta hau zehorazki da jokoaren alderik interesgarrina, ez? E, da, katulut Dark Corners of the Earth, e, bide joku hau, e, Jack Walters izaneko ba, investigadore baten e, azalean jartzen gaitun, non, e, ba, mila bedartzen da mabostean, ba, joaten da, e, sektario batzuen zuen etxera ez, redada bat dago, hor, e, bon, redada bat ez, e, polizia joaten da investigatzea, eta etxetikan, e, ba bueno, e, tiroak e, botatzen hasten dira, Eta poliziak, ba, esan bezala, ba, Jack Walters honi ditzen dio, zeren ba, bere fama famada, ba, kasu asko, ba, izten dituela, ba, nahiko azkarrez, lako da pro, eh, polizia prodigioso bat edo lako bat dela. Em, eh, Jack Walters etxe honetara sartuko da, eta ba, bertan eh, azkenean ba, topatuko ditu etxean barruan ba, dokumento batzuk, eh, gauzarra batzuk eta bar, eta azkenik ba, topatuko tipo bat non... Eh, Esaten eh bera, bera itxoite nahi zirela, e, ba, zeo zer egiteko eta momentu horretan bat poliziak etxea botekan tiro, tiro batetiz, e, tiro batetik hile egiten du, ez? Beraz, ba bueno, eh Jaqualter sa esploratuko du, azkenean eh ba bueno, Jaungo da beko solairura, sotanora eta bertan aur aurkituko du ba gauza oso arrar makina oso arraro bat, e, ba, gorpuak, e, jende torturatu eta bar, eh eta ba makina osorraro bat aktibatuko duena eta hortikan agertuko dea orlako ba, bueno, izaki osorraro batzuk eh Waltersek Walters ek kontzientzia galduko du eta hortikan ba salto bat egingo dugu sei urte berandugo zeren eta bueno, sei urte bai berandugo jakingo dugu ba momentu horretan Jak Walters e, ospitale edo sanatorio psikiatriko batetik e, ba, bueno, e, askatu dutela Zeren, e, ba, gertaera gerta horretatik eh horretaz eskero, ba eh ba, bueno, bera ezen ba, ez dakit, e, ez asaten, zuela, ez? Eh tipo bat ematen zuela eta bar, e, horregatik ba urte mantentzu zuten psikiatrikoan eta azkenean ba, egun batean guztiz bere bere jarrera zuen eta nola baitez berriro baiak Waltersan eta hori gertatu zenean ba, berriro kaleratu zuten. Eta momentu horretan, e, ba, bueno, bere ofizena bueltatzen da, ez daki zer egin, zeren horreindikan e, ba, nola baitez, traumatuta dago, ba, etxe horretan ikusi zuena, ez du bater ulertzen, ez daki zer gertatu zen, eta barrez, inorg, inorg ez dio esaten, ba, zer gertatu zen, zeren esate dute bakarrikan, ba, hor, esotan anorkitu zutela bere gorputza, Baña no, ahora es máquina rarorí que se vuelve a hacer, eh ba, horretan ba, jasoko du e, dei bat non e, tipo batek esango dio e, ba investigatu nahi duela ze gertatu dan e, bere langile batekin ba eh Insmouth izaneko Insmouth barkatu izeneko eh herri batera herri e, batean ba denda berri bat ireki zuen eta eh ba denda nola bait lapurtu dute edo beint, beintzat ba denda e, dendako gauzak eh puskatu dituzte eta eh Eh, desagertu da. La beraz, ba, bueno, Jack Waltersak ez du nahi hori investigatu, e, baina bueno, joango da Innsmouthera, hori ba, investigatzera eta ez? Bertan ba bueno, ikusiko du, baina Innsmoutheko jendea ez dela bater harrerakorra, e, eh, ez eskiela ba, ba gustatzen eta ba, bueno, zailtasuna jarriko dizkiote eta hor hasiko da goza oso arrarako ikusten bizioak izaten hasiko da eta ba bueno, ikusiko du, ba hasieran, bak, kaso nahiko errex bat ematen zuena, ba, komplikatzen joango dela, ez? Eta, e, ba, haurra gartuko direla, elementu paranormalak, eta bar. Klaro, e, historialdetik azkenean, e, jokua, e, eta izena, herriaren zena ikusi bat duzute, ba, nola baita, a, oinarrituta dago, ez? E, Gazteleazan, La sombra sobre Inchmouth, e, izeneko liburuan, non, ba, bueno, hor, e, Badakigu liburu horretan spoiler txiki bat egongo du bideojokutaz. Ez da berdin, ez da historia berdina, bale? Está moldaketaban baizik eta, ba bueno, e, liburu honenetan oinarrituta ba, beste historia bat, ez? badakigu ba liburu historia dela, genian, ba, herri bat dagoela inns baudi bere momentuan. topatu ba, ba bueno, eh mm, jainko bat opatu zutela, e, uretan bizitzen zala, eh izeneko ba ba bat eta nola, ba horrek e, ba, bueno, e, e, urrea dirua eta bar eman ziela eta horren truke bakarrikan eskatzen zuenez hobidentzia eta bere momentuan eskatuko e, eskatuko zien eh sakrificio batet. Beraiek ezakiten ze sakrificio izan eta ba libururea hartzen mozute, jakin gozu zein dan sakrificioa eta zer aldatzen da eta barrez. Eta liburu bezala, ba jokoak baduka holako estetika terrore estetika hori, ez? Eta jokoak dauka kristonako arrankean ere ere nere oh, e, iritzian, zaren ba bueno, hasieran eh esan bezala, ba, ba sekta horrek, sekta hori etxe barruan tirokatzen ari da, etxe kanporaz polizia tirokatzen ari da. Eta guzartuko gara eta e, ez dugu tirorik egingo etxe barruan, baizik eta joango gara ba, esploratzen eta bar. Eh, horretan ba, bueno, egongo de, egongo gara entzuten, e, soinu arraroak eta bar, ez? Denak dauka holako eh, e, ambien, terrore ambiente bat, neri pia gustatzen zaiana. Esan bezala, ba, jo, e, jokoaren arranka ba, oso oso nah iruditzen zait. Gainera ba bueno, e, Ins Moutheko pasatzen garenean, hor ere bai, e, egongo da, e, fase nahiko luze bat, non eh bueno, ba, gara investigatzen eh em sigiloa erabiltzen e, saiatoko gara ba saiatokorako latzen denda berdinetan etxe ez berdinetan eta bar eta a, apurka apurka joango gara pesat desbelatzen eh jokoren historia ikusiko dugu ba eh ba egin bueno, nitun Nola ez burua galduken genuen momentu horretan, xogoz, eh, ba, xogoz, ez ez zien, eh, giz arrazako, ba, ba, bueno, parteide batzuk ikusi genituela, eh, ikusiko dugu, ba, ba, bueno, eh, profundoak eh, jokuan agertzen direla, piskat, horlako elementu sobrenatural pilo bat ikusiko ditugu ez. Claro, esatut jokuaren arranka, oso, oso nahi rutzen zedela zeren, ba, gutxi gora era jokuaren eh, Bueno, jokoaren uneko berrogeia e, pasatzen dugunean, jokoaren albait akzio joko bat bilakatzen da. ez, e, Arma bat lortuko dugu eta arma horrekin saietuko gara, e, ba, bueno, or, aurrean orkitzat ditu gaizkile guztiak, tirokatzen. Kontua da, klaro, e, peintzat nere ustez, e, terrore atmosfera hori eta... eta e, e, Sigiloa erabiltzen zentzu, e, gauza, bueno, bai, sigilo erabiltzen kontu hori, eta ber, ematen diosua atmosfera, e, kuriosua, eta nire, ba, pilat guztatzen zentzen dena, eta arma bat ematen ditzuten momentuan, pixkat hori irudintzen zait galtzen dugula, ez, guztiz galtzen dugula. E, Beintzat hori izan den, nire iritzi, azaren egia da, ba, bueno, e, kasua e, edo historia, ba, interesgarria dela, orokorrean, e, jokoaren amaiera asko zai gustatzen. Baina egia da, ba bueno, san bezela, eh Katulu Unibertsoren zaleak bazarete, ba, ba, bueno, joku interesgarria dela, ez? Eh ba, batezera eta eta pertsonaien e, ba bueno, e, e, bueno, ez berdina hartzen dira, eta nabait, ez dakit, ematen dit gustatzen zait. guzti Gusteri gustatzen zait. Bestalde san bezela, ba da momentu bat eta musika joan da, dakit zer a ver ah, ora Eta, eh, bestaldeesan bezala, ba, ba bueno, da momentu bat arma bat emango dituztela eta akzio joku bat bilakotuko, bilakatuko dela eta, claro, aurra gartzen direnean eh, ba bueno, izaki arraroak, monstruoak eta bar, ba eh, pizkat gauza e, galtzen du, ez? E, bilakatzen den norbait, ba, bio shock bat, oso, oso torpea, oso gameplay oso txar batekin. Eta pesat ba, ba pentsatzu jokoak daukan e, interes e, interes nabar menena de hori terrorre atmosfera hori azkenan ba ba bueno Katulu unibertsan zaleak pasarete jakingo zute ba terrorre kosmiko zentz hori eta narratiba oso garrantzitsua dela jokouetan eta nolabait hori ba, izan bazela arma ematen ditugutenean hori ba, guztia galtzen da ez claro claro beste batetikan, esan dizuet ba jokoak fallo pila bat dituela, Eh, no batzutan jokoa izt bakarrik izten da, beste batzutan blokeatzen da, dago momentu bat eh, klar, nik ez nekien ba, asko galtzen nuen edo, ez zeren iristen ez momentu bat, ez momentu bat eren non, eh, ba, horkitzen nun eh, pertsonai bat os gorputz bat, ez soga batekin hor zapaiara, eh, ba, nola baitez ez, ez, suizidatuta edo eta per, eh, ba, bueno, hor, gela horretara sartzen ditzenean, pertsonai gelditzen zan Horrera e, biratzen, eta ja, joko hor, e, kolgatzen zen, zeren ezin nintzen aurrera atzera juun, ezin nuen ezer egin, ez. Azkenean, ba, bueno, modu ba, ez e, ba, berdiniak probatzen egon nintzen, ba, saietu konen ez, haber, egin <coughs> gaudu lehenen guau, eta gero bestea, eta ber horrela desblokeatzen den. Eta Bizpairo alditan saietu nintzen, e, beti bolokeatzen zen, azkenean ikusi nu interneten, ba, bueno, e... Ba, bono, to, e Gela horretan ez dagoela zer, eta bakarri, et dagoen ze bueno, gauza bakarra da, ba, pertsone horretara sartzen dela, eta ikusten, korpua ikusten duenean, no baita, ba, ba, ba, bueno, susten maten diola ez. Eta, klaro, hor blokeatzen da, klaro, hori jakin da, ja. Klaro, e, ez duzu egite, baina, jo atmosferari, ba, pilo bat kentzen dio hor lako ez. Samezela, badia dia batzuk bere momentuan zirela gertatzen, edo pentsatzen zirela gertatzen eta gaur egun gertatzen dira, ez? Beste batetikan, ba egongo dira momentuak non e, pertsona berezuk blokeatuko dira, eh egongo da egongo da momentua, bat neri pila gustatzen za dela, hor e, insmouthera iristen zarenean, eh ba bueno, hor er, esploratzen zu apurbat eta itzikozea hotel batera, ez? Eta hotel horretan ba man, mango dizute e, gela eh gelako giltza bat eta bar. Eta lotara joaten garenean Hor ba, dago, bueno, gelan espoiler txiki bat ingo dituzet, baina badago olako ikusiko dugu, bon, ahokoaren hasierateik ikusiko dugu nola dute, ba, pestillo batzuk batzutan, ez e, e, gela batzutan, eta e, ba, ate izten dugula eta pestilloa jartzen dugula ba, e, nola bait, blokeatzen dugu ate hori, ez? E, klaro, hori iritsiztenen ean, lotara ba, ju nintzen, ateak bloke, blokeatu nintun lehenago, Eta eh zertatzen da saitzen dira niregela sartzen eh herriko, esan eta eh claro, nik a teoria itzi duanez, ba gehiagotartzute gila horretara sartzen. Zeren bestela, bas, e, sartzen direla, naute, ba bate sartzen dira eta esnatuko naute, kolpatzen kolpea ematen di datenenen, ez. claro, e, kontua da, ba hor bueno, hasiko dela ba, persekuzio eztena bat, Juan Goaragela batetik kan bestera salto egiten eta edifizial batetik kan salto egiten eta bar. Eta, claro, momento baten ileginziatzen. Eta esan dut, bueno, pues eskerrak bauno kargatoko duala, ba, gela itxi dudanena eta, eta kontua da, ba, bueno, beste jokuaren beste fallo bada, eh naiz eta ateoiek hoiek eta bar, ba fallo badago, e, kargat, berriro kargatzen dugula, e, behin gaizkilak atea apurtu dutela, nolabait hori gordetzen da. Eta datorrengo da izango da, bai, intzongo dugula jendea. E, atea apurtzen, baina egongo dira gela barruan. Ez? Eta orduan, hortikan ba, e, ateratzea ba, zaiagoa izango da, zeren kolpe gehiago jasango ditugu, eta bar. Klaro, e, e, zentzurretan, e, bueno, esan bezala. Faio batzuk ba, atmosfera guztiz kentzen diotela eta batez ere ba ba bueno e, tontorpeke batekin gelditzen zaio, zeren bapatean ba, esnatzen zaituzte eta hor e, gela barruan daude, ez? Be, bestetik ba, ba, ez, li, ez lirateke eslirateke sartuko beintsat hasieran. E, beste fallo garrantzitsu bat izan dut, dago momentu bat ba, fabrika batera sartuko garela. Eta hor hartu behar dugu nolaiteko plataforma batez, e, ba, hal-life moduan ez, plataforma bat hartu beharko dugu, eta plataforma horretatik ba, joango gara fabrika, bueno, plataforma mugitzen joango gara, eta hori e, hartuta, eta, ba, bueno, or, e, toki berri batera iritsiko gara, e, fase hori geinditzeko eta bar. Kontua da, ba, bueno, ni, ni betit nahiz e, guztatzen zait desploratzea, guzti, guzti mapa guztia eta barrez. Eta hor duan, hori ba, bueno, e, desplokatu nuenean, joan nintzen, e, sartu nintzen plataforma horretara, mugitu nintzen fabrika guztitik eta berriro jeitxin nintzen hasiera e, puntuan. Eta kontua da, ba, bueno, beste faile bat dagola non hasiera e, puntu horretan e, jeitzen ba nintzen, gero ez nintzela gai e, plataforma horretara igotzeko berriro. Eskerrak, eskerrak, badagoela gordetzeko puntu bat, justo plataform, plataforma horren ondoan, eta esan, bueno, kargatuko du jokoa berriro. Eta, kargatu noen jokoa, eta ez zin nintzen. Eh, plataforma nigo. Beraz, klaro, horrek guzti, eh, joko guztia, ba, niretzako apurtu zuen, ez? E, zeren, klaro, e, fase hori azten den puntutik, ba, ba bueno, Eh, akzio fase bat da tiropilo bat botatzen ditugu eta igua, agian ba, azten garenetik. Eh, fase horretara iriste eh, Plataformaren fasera iristen garen arte, ba, agian pasatzen dirarogeita bost minutu gutxi gora bera. Claro nari horrek nola baiit HK batu ninduen, Zer esan nuen, orain ez ditut berriro jolaztuko berrogeita oz minuto, zeren agian berrogeita oz minutoietan. Jokoa berriok e, bakarrikan izten da eta berriro hasi zibartut edo, e, eta ez, ez dutorlako orlako e, o, guzti hori jolaztuko jahol eman diot jokoari gutxi gora azte bat. E, disfrutatu, disfrutatu behar nuen momentuan, pentsatzu, dela olako asierago, asiera fase horretan non, ba bueno, e, terror eta sigilo fase horiek dauden eta ba, zer egin nuen joan nintzen youtubera, eta eku zen nuen jokoaren bukaera. <laughs> eta eskerrak, ba, ba, ba, bueno, ba, e, hori egin nuela, zer eruditu zitzaidan, e, ba, bueno, aurrean nituen fase guztioik, ba, nolait, azkenen shooter fase batzuk zirela, eta ba, guztiak oso oso berdinak, ez? E, bai, agartzen dira muztro berri batzuk, fase hoietan eta bar, eta nolait, ba, ba, apur bat, ere bai, e, garatzen da, Jokua eh, argumentalki, bainan, bainan egia da, ba, bueno, ez dala, kristonako galera. Eh, xame zela, xame zela, eh, jolazteko oso joku zaia gaur egun batez ere. Horrelako jokuak gustatzen bat zaizkizue, eh, ez dakit gomendatu zeren duela urte, eh, urte ez dakit, pandemien gaizkiz banago, galeratu zuten kolofkatulu eh, eh, izeneko joku bat. Eta ez dakitorik kaleratu zeren bere momentuan ez ditu kritika honak izan, baina badaki gure bai, ba, bideojokoen munduan, ba, zazpiko puntuazio bat amaretik, ba, ba nolait, dela, joko, emateu jokutxar bat, ez? Joko hau be, behintzat, behintzat, uh, zierako faseak jolaztea bani, nik asko zifrutatun nun, eta gero, ba, esan bezala, ba, shooter bat bilakatzen da, interesgarria, hor lako, ba, bueno, katulu munduaren zaleak bazarete, uh, Lovecraften zaleak bazarete, Ba, ba segurazke disfruta tokonzu zute, baina bestela ba, hori izan bezala, ba, nahiko zaila da holastea, nahiko zaila da. Eta horregatik, ba, emango diot nota gaur izango dela, eh bat. 61 bat, izan bezala, e, ba, jokoa ez da ez da kristonakoa. Baina, baina izan bezala, ba, si era ba, oso osonda, oso ondo, dago. Eta, eh izan bezala, Lovecraft en Lovecraft en bazarete, ba, ura ski disfrutatuko duzute. Eta hau esan da, eta utziko dugu atzean, ez? E, am, musika ambientala, Juan Goara, saionaren amaier. eta bezan da Mugeimer Zaioko laugarren debolda, denbor aldiko lehen e, alea e, jakinazan zuela, beti bezala, ba entzun gai nao, e, nagoela bas, e, podcastin zare gehienetan, google podcasten e, apple podcasten e, iboxen e, arkaiben ere bai biatu nahi bauzute hor bai gaude eta jakinazan zuela ere bai gutxi sartzen ez zela e, bueno, denbora pasatzen dela, areta gutxi go. E, Baina baian Twitterren, eh, ba bueno, contacta e, zuela, eh, ba ese perfilaren barruan, zeo zer ozer kontatu nahi bazute edo zeo zer gomendatu, hor ba, e, daukazute. Eta grabatzen egon, egon naiz, e, nahi gabe, e, muteatu naiz momentu batean eta, ba diru dinez, ez dut ez zer grabatu eh kontatu nahi nuen. E, ni bezala, ba bueno, ni ez nago irrati, bateetan, bainan, e, azuela, ba, ba irrati pilo batetan, baina jakin jakinazazuela, ba bai irrati pillo batetan kolaboratzaileak e, batez ere bideojokoen podcastak eta eta saioak egiten dituztenak, ba, urrian azten direla eta urrian hasi diren batzuk edo azarroaren azaron e, urrian azar, azar joa Iraiaren amaieran hasidiren batzuk ari dioez ta nik entzuten dut dituenak, ba gamerauntziko podcasteko e, ba jendea diela, eh berriz hasidirela eta bueno, esan bezela, ba, e, badaukate hor podcast bat, oso entretenigarria, euskeraz eta gainera ere bai badaukate ba Discord zerbitzarri bat eta hor egoten dira ba, euskerazko e, edukiera sortzaileak eta bar eta beraz ba bueno, e, esan bezela, oso oso entretenigarria. Eta ba azkenaldiz hasagut, hau esan da. Aubi izan da eh sai honetarako nokan edukira guztia eta nik emendikan ba agurtzen zaituztet datorren e, saiura arte Aio